Rihotxak pausumediak ekoiztutako saio bat, egunero Arratxaldeko zortzietatik bederatziak arte Antxeta Irratian. Ba, Arratxaldeon gabeko edo Arratxaldeko zortziak dira, eta Antxeta Irratia entzuten ari zarete, gaur e, Rihotxen bigarren saioa dugu, eta gaurkoan ba, atzo e, ba, esan bezala, e, txingurri hotxak izango ditugu gurean. Bueno, Bea va Arracha León Arracha León Guztu-justu iritsi gera lehenengo saiorako, baina ba gaude, eh? Izer ditan, blai, beti abiaduraren aurka baina beti presaka eta kurrika. Bueno, ba, gaur esan eh, bezala, txingurri hotxak izango ditugu herri hotxaken, eh, antxeta irratian, eta horretarako, bea izango dugu kolaboratzaile, bea eh, txingudiko HT gelditu elkar lanako kirea da, eta bi astetik behin, ba, gurekin egongo da, antxeta irratian. Ba bueno, proyecto desarrollista desarrollistei buruz eh hitze hingo du no, ez? Bai, bueno, eta baita ere naturaren edertasunari buruz ere. Eta aipatza ere bai, ba, esan bezala bea hemen e, bi astetik behin egongo dela gurekin eta beste astean ere txingurri otsak izango du dituzue hemen e, antzeterratiean eta horretarako ba izango dugu gurean. Eta bera txingudiko barazki kooperatibako kidea da, zalduko digurrengo astean, na, bazertan datzan kooperatiba honek. Ba, esan bezala, eh, rio txak, entzuten ari zarete, eskualdeko elkarten ahotsak egunero sortzitatik bederatziak arte, antxeta irratian. Azte lehenean, neskaketa mutilak, denokonekin goaz berdintasunerantz goaz antxetara, goaz antxetara. Azte artean, lurrarekin batera, abiadura motelian ta tomaten bila goaz antxetara, Azte azkenean, endaiatik zerura, txapela buruan jarri eta iraulimundua goa zantxetara, goa zantxetara. Ostegunean, hauzotik tira bira, hemen gojaiak dira, tango obraz blaga goa zantxetara, goa zantxetara. Ostiralean, kanpotik etorritak gure araiatu irratitik mintza goa zantxetara, goa zantxetara. Herri hotxak, bidazo elkarteen haotxak, egunero sortzietatik bederatziak arte antxeta irratian. <laughs> Bueno, eta orain bai, hasiko gara txingurri hotekin, eta ba, uste dute prestatu diguzula zerbait lasai-lasai, suabe-suabe azteko, ez da ala, Bai, alase da. Eta bueno, beha pues, horrela goaz. <totipa> Jaizkibelgo mundu harri aitzaren gibelean eskutatzen da. Inguru magiko eta ezezagun honetan, izaki bereziok elkarrekin bizi gara eta soilik bihotz zabalek eta harima sentikorrek sentitu, usaindu, entzun, ukitu eta ikusi gaitzakete. Izaki gara, izena eta izana badaukagu. Hemen gaude, begirunez deskubritu nahi gaituenari ore altsar leluragarriak irekitzeko prez Jaizkibel Aitzegibel Lurraren gainazalean ez dira existitzen berdinan diren bi punto eta honek berak adierazten du espezieen anistasuna eta biosferaren trazaketaren aberastasuna Jaizkibel bezalako leku bat neke zaurkituko duzue. Zuntzitu nahi du zuen bazterra, lurrako txokorri, txokorik ederrenetariko bat dela esatera etorrin atxai zue. Ikusteko begiekin begiratzen baduzue, txoko bakoitzaren gibelean paisaia txikia bezain ederra azalduko zaizue. Kamaroiak eta anemonak, itxaskieak eta arrainak, algak eta kiskiak, itxastrikoak, karramarroak, olagarroak, lanpernak eta berdelak, txirlak eta kaioak elkarri zainduz bizi gara, bata besteari dugunoberena emanez. Olatuen Juan ta etorria garraiatzen gaitu, haizearen boladek Zeruko egastiak eramaten dituzten bezalaxe, gauez eta egunez, goiz ez tarratsaldez, egun sentian eta ilunabarrean, eguzkia irtetzen eta eskutatzen denean, ilargia osorik dagoenean eta berritzen ari denean, gau ilunetan eta izarrek dizdiratzen dutenean, hemen bizi gara kresalaren igurtzia egun sentiero Kureo eskolan eta larruan sentitzen, itsasoak eta izeak dakarske gon zaporeak usainak eta ametzekin elkartzen. Arretas begiratzen baduzue, urtzadar aurkituko duzue olatuaren aparreko kresalaren gainean eta polikibilis gero Makurtu beharko duzue sue hondartza txiki bat errekatsoa edominiaturezko oiana deskubritzeko. Entzuteko belarria Franzisgero Aitzaren gibelaren eskutuak daudenen arnasa, ahozpoeta hotzak entzungo dituzue. Aiztea klandu dituen eskulturen bitartez hitz egiten dute arkaitzek. Gasteluak bere zeindariekin hilargiari zaunka egiten dioten txakurrak, txampari gabeko elefanteak, zakila eta dordoka erraldoiak eskulpitu ditu maizuak denboraren poderioz. Gizaki askotan imitatzen saiatzen den artelanak, uskai daude aitzgibelean Den aldatzen da, inguru honetan eten gabe Aitzen gaineko goroldioa eta untza berde jaiotzen dira uda berrian, udaren beroaldia igaroa izateko Udazkenean lotxatu eta gorritu egiten dira, neguan desagertu, baina lehen hurrenguuda berrian berriro jaiotzeko Beste lore zuaitz sastraka kalandare eta iratzeekin gertatzen den bezalase, etengabeko aldaketan, amaiererari gabeko eraldaketan, murgilduri gaude jaiotza eta eriotzaaren ziklo, zikloren gurpil horrekatuarekin batera. Mugimendua da bizitzaren sortzaie, naturanez dago geldirik dagoenik, dena aldatu eta eraldatu egiten da baita hilik dauden izakieak ere Aizak zuru murruk ezkagarriak helarazi dizkego jaz kraiskibelgo bistán lehoi Bizitzaren beraren oinarria diren aldaketa oro eten nahian zabiltzatela eta naturaren mugimenduari trabaketa estopoak ezarri nahi dizkio zuela entzun dugu Paradisua hite taldakor rau, staltzeko asmaa duzuela, duzuelaren berria heldu da. Eta sarrera lasai honen e, e, ostean ba, piskal gaurko gaia, gaiarekin hasiko bera eta zein izango da gaia bea. Bueno, Sarreraen bitartezi gertu zitekeen bezala Gaurko gaia izango da gure jaizkibel mendiak bueno, ba, gaina daukan mehatzuak eta horren harira, pues, eh, azken bola dauntan agertu diren, berria komentatu nahi genitxuen, eta horretarako eh, nahiko genuke elkarrizketatu kide bat. Eta, bueno, ba, berarekin kontaktuan jartzen saiatzen bitartean, ba, komentatuko dugu, pixka bat eh, zerari den dengertatzen eh, jaizkibelen inguruan, bueno, deno jakinaren gainan egongo zaheten bezala, Ba, superportuaren egitasmoa dago aurreikusita mendi hontarako eta e, duela gutxi agertu da portuagintaritza berak egindako ingurumenean e, ingurumenari buruzko ikerketa horren emaitza eta bueno Ba, nebauzu, eh, telefonos e, ba, kontaktuan saia, saia, jartzen saiatzen garen bitartean, zeren e, esan duzu, es? esken egon telefonoekin ta ez dakit. Bai, bai, hori du? komentatu dute kide baten sain garela. Hori, ba nebauzu eh saiatuko gera berriz ere deitzen eta bitartean beste abestitxoak jarriko dugu. Ados, bai. Aber, Josu, entzuten gaitu zu? Bai, ondo, primean. Bueno, bueno, pues emendugu, bea, emendugu gure gombidatua. Ne bau zu aurkeztu berriz ere? Eh, Arratzaldeon, Josu? Apa, eixo. Naidu barri? zuzuk zeure burua aurkeztu? Bueno, ba... Bueno, ne bau zuke, bai. Ba, bueno, ba... Ba, nienez jaizkibel izelikeko partaide bat. Eta, bueno, ba... Haginkoa ba, esunes, ba, Superportuaren proiektua, Jaizkibelgo Superportuaren proiektua, ba, marbat hamar bat urte, bueno, eh, vuelta eta bueno, ba, ba bueno, Jaizkibel taldea sortu zen, e, proiektu honi aurre egiteko, bueno, gelditzeko, eta ba, bueno, hor parte hartzen dek, eta bueno, hori hori da nera urte zena. Osangillosu. Bai, bueno, orresegati konbidatu saitugu antxe eta erratearen uinetara. E, gaur, baina zuzen ere peska mm, bat eguneratzeko, ez? E, egoera zein den eta hori dena. Orduan, ba, bazena momentu hontan egoera aldi guztu azaldu gutxi gorabera, josu. Bai, bueno, ba, bueno, a, geran zen den mezalaba ba, lehenengo aldiz aurkestu zuten eh 2000 urtean, ez? Eta bueno, hor eh bai barak eta portuagintaritzak, ba, bueno, e, pos, e, proiektua honen berri ematen zuten eta bueno, e, e, urte askotan ba hor eh heltzakibili da, ba jaingo ez zutenez, ba bueno, eh Jaizkibego Itxas e, da e, u eh okupatu ko litzuke horre ba, eundaka hektarea Itxasabalean eta bueno ba hasiera bueno, batean superportua zen gero bueno hasi zitzen kampokaia eh beano izango e, aldatu zuten proiektua ba irla bateingo zutela e, mendia esikutzeko, bueno, portu irla Bueno, izen ez berdinak izan ditu, e, ekoportu ere jarri diote izena, eta azken aldean, ez zin kai berria ez. Eta, bueno, egin ba, ba, dutena, azken urte honetan, ba, zirako e, proiektua ba, e, pixka bat txikitu dute, oza, tamainaz txikiago, baina, bueno, gertatzen dut, impactua izango liratekela berdinak ez, ba, e, iruk kilometro, kosta okupatuko luke, okupatua era bueno suntzitu eta bueno, sun eta, bueno dute hor ajuste bat, ba bueno, ba ba ekonomiko kiere, ba bueno, proiektu de finantziazioa ba oso oso saia delako. Ordun, ba bueno, asken urtetan, ba eh tramitazioa egiten ari dia. Eh gintzuten plan estrategiko bat, eh bueno, eh dagoen e, pasaren ilabetean Ba, onartu dute e, e, ingurumen txostena, ez, bueno, e, bidera garritasun txosten bat, ez. Eta, bueno, ba, ba fase horretan dago, e, eta orain, ba, publikazioan danian hau boletin ofizialean, osea, bere ala izango dela, ba, egongo dia berrogoita bostegun e, alegazioak arukisteko. Eta, bueno, hortikan e, aurrera, ba, bueno, e gelitian saia eh finantziazioa eh lozea, ¿es? Ba bueno, dirutza da. Eh eta bueno, proiektua txikitu, eh 1000 milioi euro eurotik gorako kostua dauka. E, superportua eta bere eh zerbideak, aksesoak eta horirena. Eta bueno, ba, pues bai urratsak ematen ira dira, ba, ba proiektua ba gauzatzeko, eh? Imaginatzen du jozu Jaizkibel bezirek prest egongo eh, dela alegazioak aurkesteko. Bai, bueno, e, gertatzen da bueno, eh lena zen fase bat, e, aurre fase bat eta bueno, e, e, bueno talde askok, eh aurkez zituzten alegazioak, es. Eh bai mendi taldeak, e, bai, inguru giroaren lezentzan taldeak eh bai eh lesoko udalak, bueno, e, e, eragile askok, es. Eta bueno, oruan e, orain berriro, oza, orain aukestu berri alegazioak eta bueno, baita pentsatzen jaio, herritarrak, ba, es, e, talde eta udala eta ba erakundetika parte ere, ba herritarrak eh ba aukera utzi berdugula, alegazioa bek, e, aukazteko, bueno, gure e, desa doztazuna dirazteko. bai ari geha, guba honen zehar, eta eta orain ere, ba, e, zinadura biltzen, zinadura biltera bat, hola, nahiko, nahiko mazioa izatea, eta, eta hortan gaude ez, ba, zaki, e, dagoeneko zehir milia bat sinadura edo bildu ditugu, Eta Juan ba geritzenian 45 honbetan, pues nei lugu kopuru hori ahonditu eta bueno ba, bat hori da daukagun epea eta orengo ditugu aleginak ba balik ba eta gehiena biltzeko ez. Gauza bat takian gurentzuleak e, galdetzen ari dira e, zer, nola, nola izan daiteke sonalde bat Natura 2000 sareaan dagoena. Eholako mehatxu bat gainean neukitzea Bueno, pues bai, iaia, ia, zakit, zaila da hori explicatzen baino, bueno, pues, dakigunu, ba, beti da Nikolaizandoa, ba, bueno, interes ekonomikoat, beti daude gainetik, ba, e, babes legeak eta guztiaguen gainetik, ez. Orduan, bueno, ose, zakit, da, e, vamos, ezin da oso noblertu, baino, Baino bai, osea, eh zonalde hori daukan babesa eta daukan kalifikazioarekin eh itsaso ondoak ere ordia ba Euskal Herriko kostaldeko aberatzenetakoak eta bueno, eh e, ulertzen da, baina bueno, ba, ba estrategia desberdinak erabiltzen ditute eta bueno, bat orain ikusi da ba ingurumen txostena onartu dutenean Bueno, Hor, eh, onatzen dute, eh, eh, impactuak, eh, kritikoak izango direla, ez? Oera, sea, bueno, eh, kalifikaziorik eh, altuena, eh, impactu batei eh, dago kionean, ez? Eta, bueno, bakarrik, eh, orako impactu bat, nahikoa izan berko luke, proietoa baztertzeko. Orain, zer egiten dute, ba, bueno, eh, eh, impactu kritikotik nahi dute jetxi, impactu larri da, ez? Ordun horretarako ba, e, ba, onartzen ditute, ba, bueno, ba neurri batzuk, konpentsatzeko neurri batzuk, eta asken fine bueno, ba espediente bueno, hori ba betezeko, baina bueno, inpaktua eh iskutatzen eskoa da, osea, beraiek ere sintze iskutari inpaktu hori. Guan, e, pues, proposatzen dute ba, adibidez, ba kal, eta ondartzak hori dena e, galduko lizatekenez, ez ba, badibidez hemen Donibanen e, Donibaneko puntetan dagoen ondartza txiki bat kalaburtza ba, bueno, bizilagunei esker eta e, berreskururatu dutena pues, ondartza horren akzesoak badibidez e, pues, obetzea bueno, ondartza horrekin ordezkatzeko galduko dena ez eta bueno, hori ba, bueno, trampa izugarria da ondartza hori berez hor dago, eta baina, bueno, horako e, gauzak ez, e, proposatzen dute, ba, beste zonalde batean, ba, e, zuhaizak aldatuko ditutela, edo, bueno, betiko neurri zizentzai hauek, ba, pixka bat, jesteko, e, ba, kritikotik, e, larri da, ez, e, impactoa, eta ordun ba, e, aurrera egin alitzateko. Bai, ose, bueno, Eta, trampa izugarria. Den aden, eh, inguru giraaren txos, txostenean bertan, beraiek egindakoan, eh, argi eta garbi, eh, aipatzen dituzte zeintzuk dire kalteak eta alase dio, kalteak itxasertzaren dinamikan, aldaketak uraren kalitatean, gora berak lurraren kalitatean, ondakin kopuruaren handitzea, Kalteak ekosistema naturaletan, naiz azabaratzako ondartzan eta Jaizkibelgo itsas labarretan, kalteak lurreko naiz itsasoko fauna eta floran. Itsasoko faunaren kasuan, kalte hauek ez dute atzera bueltarik eta goraberak paisaian. Orduan kalte kritiko hauek beraiek e, larria larria izendapenera jeitsi nahi dute estadiozu. Bai, bai, hori da bereien estrategia ez Eta, bueno, ba, bueno, e, horrekin ja, ba, bueno, horrela egiten dute e, Tramitazio honetan Eta, bueno, horrein, ba, gelitzen den, pues, e, aukera legala, pues, da, alegazio hoetan ba, ba, bueno, berriro, ba, insistitzea Eta, bueno, ba, bueno, kontutan eukita, ba, eh, ingurubiro memoria por tu voluntariatzak egin berdura, e, parte interesatua, o ez dela izango txosten bat eh imparziale, ez? Ba bueno, pentsatzen da, bueno, eh hobe, eh ditutela, bueno, ez diziela kasori egingo. Eta bueno, ba era berean baita ere, ba, ditugu alegazioak eh espainiko ingurubiro ministeritzara Ze, bueno, lehen aurretik ere ingurubiro ministeritzak e, portuak interitzari ezkatu zion ba e, aukera guztiak aztertzea, e, eta horien barruan e, bus, e, superportua ez egitea, eta gaur egun dagoen kaia e, obetzea, ez? Bai ingurubiro aldetik, eta gestio aldetik, eta horrela, eta alternatiba hori egin ez dute ez dute estudiatu oso gainetikan eta segituan baztertzeko baina bueno, hori da pues eh kontra gauden herriak eta baskatzen luguna, es ba bueno pentsatzen lugu gaurengoko kaia naiko eta, eta sobera dela, es ba mugitzen da merkantziarako eta bueno, ba, neurri batzuk eh batzuk hartu eskeo, ba eh inguruan bizi garen herritarrak ez dugula e, e, egon ber batzaten pues, e, sortzen duen kutsadura eta salata eta bueno, sortzen sotrek dizkigun guztiak, ez? Eta bueno, ba, ba hori dugu planteatzen dugun ez? Ba gaurrengo kaia eh moldatzea eta eta horrezin aski <haz> Eh, memoria priska bat eginez, esaten alde guzu ze erakundeak portu entaritzaz gain, ze bestelako erakundeak daude superportu agultatzen? Bueno, ba, bat ez ere, ba, bueno, e, nekataritzagan bera, eta bueno, hor daude enpresa ba, ondienak, bueno, ba, interesatuak hola daudenak, Interesa ondia dukate ba, e, Petronor eta Iberdrola, ka dibidez, ze, klaro, kanpo kai bat bakarra, ose, hor kokatu nahi dute e, eremu bat, ba, eremu energetikoa edo ditzen dutena, hor e, ba, plan estrategikoan diotenez zentral e, termiko berri bat, edo bi, kokatu nahi dituzte, sortzile un megabatu ingurukoak, eta gaur egun pasaikoa iruko iztuko luteke ez, potentziorekin. Erregasidikadora bat, koke planta bat, e, biltegiak, deposituak ez ba, erregaien zat, biodiesel e, biltegiak baitare, orduan, bueno, orduan e, izkutatzen dana proiektuen nazetik, da, pues, e, industria edo enpresa energetikoen interesak ez. Eta, bueno, bat ez daude hoiek, baino, gau baita, ba, daude erakundeak, eta erakunde joan artean, ba, bueno, e, bai eusko jorlaritza, eta, eta baita fordu aldun dira, ez, kasniri e, magarrienak. Eta zeudaletxeak daude bultzatzen proiektua? Bueno, va ba, claro, eh esta cena bueno va ba, bon, Alderdi Bazuc, bueno, eh bai, bueno, hemen e, PNV eta eta Soa ba, proietuen alde egiten dute ba alderdi horien eh eskutan gauren udalak ba ba bueno, e, bai eskoa, edo bueno, ba, el día ba, izango litzateke Ba, hemen men orereta edo solian honen zekoreta eh hor dago eta irun ezaletikan esba Ez eh udalerria honietako udaletxeak eta bueno, aurka berriz ba, beste misterio bai pasaia bai leso e, oiartzun hor e, sollari lagokion e, bertako herriak eta herri afektatuak Ba, bueno, ba, al alka, alka daudez. E, Miguel Buen, Portuagintaritzaren presidenteari, baineta berriro entzuten diogu esanez ez, bere asmo nagusia, bere nahia dela e, pasaitarren bizi, bi, e, bizitza kalitatea, hobetzea, kutsadorarekin amaitzea, eta bar, bainan gero kontatzen diguzu, ba hori, asmoa dela koke planta bat, eta bi zentral termikoak hor eh, eh, jaizkibelen kokatzea. Eh, oso, osasuntzuak dira egitaz moa guek? Bueno, eh, bat ere ez, eh? ez, bueno, eh, alde batetik an, eh, kutsadura, airearen kutsadura, ba, aria gautuko litzateke, ozera, bai bai kopurua, ba, bueno, e, diskurso guztietan eta eh discurso gustizaren taldiote ba eh C2 instituzioen c 2 hori, baina bueno, da, da ba gero ta zentral geiago eregitzen eta orrun bai zureta geiago dagola eta bueno, horrek egundoa dagiten duen ba orokorrean ba bueno, klima aldaketan eta atmosfera nola hondatzen duen eta hola, es Eta bueno, eh maila lokalian, pues eh claro, e, esli, gongo jendearen biztan, es ba herriak barrukaldean daude eta mendian, jaizkio mendian bezialdean kokatu kolizateke guzi hori, baino horko isuriak, ba barrukaldea eh etorriko hira kez bai oarsoaldeara, bai birasoara edo endaia eta bueno, e, lapurdiko e, kosta costará es. Orduan bueno, Ingurubi Aldetikan edo bizil, bizilagunen bizitzakaria hobetzea, ba hori bueno, saker sur, gesura un eta besalde bueno, eh e, e, ba Miguel bueno, Güenek eh berazmoa hori baliz, Aspaldi hemen eh Gaurongo kaian, ba bueno, e, beste neurri batzuk e, hartuak e, izan behar chatarran ba, deskargak eta abonoak eta guzti haudenak ba, ba eserak itxeko ez, gure osasunean eta bueno, gertatzen da, e, urteak eta urteak da amagu emengo kai zikinau e, jasaten, e, kaionen honen eta bueno horain nahi du o sea, hau baino asko, haundi haua e, kanpoan egin, osea, e, biderkatu osea, ez... eee, pues moreztiak, arrizkuak, kutsadurak eta bueno ba, hori gezur boro, boro bilba da, ez vamos, urre ustez Ekonomiari dagokionez beraien aurrik uspeneen arabera bimila e, eta hogeita mar garren urterako e, salgaien joan etorria bederatzi milioitona ingurukoa izango da e, gaur egun e, lau edo bost Miloitona ingurua denean, zer daukazu esateko? Oni? Bueno, eh, previsio guzti hoiek ba, zabantzan jartzeko adia, ez, ba, ba, dibesa, eh, zirako proiektuan, ba, bueno, aurreko ustentzuten, ba, esakizaz eh, ba, pireun, da, bueno, ez, esakizun bat, ez, es, e, kopurua esakizaz meaz, baina orain getxi dute e, kopulu hori, ez, hori aurretik egindako, estudio ikerketa guztiak, ba, ba ikusi da ba eziala ez eziala ez bentaskoak, es ez, e, datu e, ez, ez zirela realak. Eta gero, e, azken urtetan, ba guan, e, ekonomian geldi algi honekin eta horrela ba, oza, trafikoa e, jetzi eginda. Es eta bueno, e, hemen pasaiaak Eukiduen eh, trafiko ondien izan da 6, 6 milioi inguru eh, urtean, toma, eta, bueno, ba... Behi, ditutak xeragindako estudio eh, diote, que gaur ungo kaiak, eh, hama milioi ton arte eh, hartu dizakeela. Eh. Orduun, ba, bueno, eh, alde horretik arte, eh, doitu gau, uh, otsa, ez da justifikatzen. Eh, o sea, dagoen merkantziako pururako eh, askira, enkai hau, eta hobetu ere bilita, pues, hori eh, bueno, da, eh, eta ere besteak batzu ondori ba, no. gara, baina enpresa ondi batzu, Garcelor eta Muzin eta hauek erabiltzen dute biltegi modura, ez? Eta orrunda euskatea emueliak, eh, askotan hilabetetan, okupatuta ba, txatarrezko mendiekin eta abonoak eta bueno, e, garraietzen duten materialekin ez. Eta bueno, orduan espazio guzti hori e, bezera batea gestionatuta, ba, bueno, asko ze ngeiago e, e, deskargatzea e, badago, oza, naik, e, askitoki dago, baina, gortzatzen da, ba, bueno, e, eramaten era heridian politika dela, ba, justu ba... Ba, behartzeko, eta bueno bizilagunei ere ba e, bat e, egin nahi digute, ba bueno ba ba esan ez ba bueno hori e, gehiago behar dutela eta eta bueno ba e, superportua onartzen ba bueno eh jarraitu ba, kutsadura eta, eta gustia hobez txatarra kupuru itzelak ikusten dira beti hor pasaian Eh, badaude beste salgai batzuk herriatzen direnak edo chatarra bakarrik. Bai, bueno, da eh, bat eta bueno, zikinena, eta asko okupatzen duena, ta bueno, batez ere kaudiengikuzkoan gauden alzerutegiak, ba eh, Basaijo Kalea erabiltzen dute. Baina ikasten ditute askotan intzasuntzi hundiak, eh, beteta, hemen egiten dute pileak eta gero joaten dira, e, kamioetan erabaten, ba, beharren ala bera, ez. Eta, bueno, hemen, ba, bueno, askotan txartu izan duta baita ere, kozabidez, pues, e, txatarra e, horren inguruan ez dago inungo kontrolik. E, askotan txartu izan duta chatar e, erraiaktiboa. Ba, angolatik eta, bueno, ez dakiz ere realitatik e, karri dute txatar erraiaktiboa, hemen pasaian deskargatu dute, eh bueno, camio izan araia ba, e, errepidetatik eta e, bueno, e, erritikan eta orrela eta vamos, eh asken al askeningo kasua izango zen, ba Sumarrabako e, Alzheimerutegian han zuten, ba nola eh chatarr e, zen, ez? eta bueno, baino honen bisiraun guztien hori ba, jasaten dugu chatarr horren hautza, eta dena, eta bueno, ez dago inolako kontroli. Ni bueno, gabeño diasuna, gain, eh beste e, mugitzen denean, ez? Orun baitare asko e, automobiliak. E, igual dizengo da e, bigarren bi, eh bigarren xama, ez? Mugitzen dutenean. Baka bueno, ba, batez hemen eh eta horretako parte baten erabiltzen dute hortalako, ba eh dia kotxeak, bueno, e campudik ere katzen ditute. Eta bueno, hemen pues labu ba, bai Opel, Mercedes, bueno, eh 4 4 edo 5 eh multinacionales que erabixinte horretarako. E, eta bueno, e, ez, e, ez dakiguna da, bueno, eh beraiak esute esaten inoiz, ba, ba trafiko hau eh kotxen, o sea, garraioa e, superportura eramango luteke ni diote ba, e, barruan no beto daudela, babestua gaudela, ba eh kanpokaia pues eh oso mugimendu gutxi dauka, eh olatuen aldetik eta hola, bueno, oso gai babestua delako, es, eta ordun ba ba siuraski ba e, osea, trafiko erre jaraituko du hemen e, portu barruan. E, gero beste trafiko motaba da ikas, eta bueno, ikasa ikasen dute Ba, batezero, bueno, hemen zentral termikoa doka gaurako pasaian, eta, bueno, ba, zentral, zentral horrek erabiltzen dut narega ia delako. Eta hortik anpora, pues, eh, pues, tarteka itxasontzi haundi bat zezartzen dira, eh, pues, segurrakin, badibidez, ba, e, papeleretarako, badibidez, eh, hernaniko zinkunaga ba, papeleretarako, dakartzen ba, dute, Eukalitoa, Nua eh, Zelandatik eta, bueno, eh, asko semerkiago dagoen tokitik. Eta, behar, beste trafiko txikiak, ba, bueno, arrantzak ere, pues, eh, deskarga portua da, arrantzak deskarga portua, baina, bueno, konparatuiz, eh, ba, bueno, oso kopuru txikiak ez. Uh -huh. Gero, Superportuaz aparte, plataforma intermodal bat ere aipatzen dute, ez tai Bai, bueno, ez es que, kado, claro, proiektu honek, ez dut zentzuri, eh, lotuta, ba, beste azpigitura ekin ez. Orduan, kado, claro, hau eh, pues, eh, dena gauzatuko balitz proiektu hau dena, bueno, eh, berei aurreik usita dakate, ba, bueno, azeko, eh, iru tunel, utxinez, eh, jaizkibel mendia alderik alde eh, zeharkatzeko, ez. Eh ba pasatzeko e, barrukaldetik, ba Lezo Gantzuri Ekitaldetik superportura. Ordun eh bueno, e, proiektua eh foru aldun jak egin da. Eh bueno, azunien, foru aldunak du hori, e, bai, ose, proiektua eta bai eh obra, e, bueno, pos, diru publikoarekin, eh, denon diruarekin eta bueno, dia bi tunel kilometrot ardikoak eta, ba, bueno, itxasla barretara eta bezalde ba, e, bezetunel bat e, trenaren zat eta, bueno, gero errepide eta trenbide guzti hobek e, lotuko liatak gantxurizketan, hor ba baitareko okatu nahi dute e, e, mezkantzien gel, geltoki intermodala Ori izango litzake, ba, bueno, e, ba, trena errepidea eta kaia rozen dituen pues, plataforma aundi bat, e, kilometro bateko luzera izango luke horrek. Eta bueno, ibaitara egongo lotuta, eh, havia dura uniko e, trenaren lineakin, ez? Ba, hor eh Valerro ba, nagusia dirua oihartzendik oi eh aldea, horun horra harraguan edut egin eh, lotura bat hortikan gantxunizketara oza, sea, bueno, ja higakomentuzten ja lau lau errepide do bide edo berri ez eh? bero baita horrekin lotuta dihua eh, pues, n baten eh, biderkatzea baino ez gaur egun dagoen trazaketati baizik eta lezoko eh, baserri ere erdi erditik oza, sea, beste azpigitura bat eta horrei lotuta eh edo hiru plataforma logistikoa, osea bueno, eskinen la kopurua e, ez ba, milioi bat metro kubik e, metro karratu, e, terreno okupatuko litzoteke azpikultura guztioekin eta bueno, ba pentsatzen duguna da, e, lehen gomeltatibiltasuna, a aber, ni se zakalira de lena ber hobetuko litzateken, ba guk uzten dugu ezez ez. Ba, pues, garraio fluxu horrekin eta dena azpiegiturez josita gelditzen zaizkigun baserri lurrarenak, eh, hormigonatuta, asfaltatuta, ba, bueno, nugu, hemen, ba, itxota geldituko gerala, ez, Oza, izango dela u ba, ba beltu ates namos. benetan ba dago lekua guzti hori egiteko, es gaur egun ja pasatzen zarenean hortikan Ba, ematen du gero ezta geiago ba, hormigonatua dago la ez da inbeste beste leku gelditzen, ez? Ba, ez ez da in leku gelditzen, pues Lena goreba bai bat, eh e, autopista A8, o sea, ya dago Renfe Renfe linea, trenen linea, auldenak eh gaintzurisketa baiara zeharkatzen dute, eta, bueno, e, posa, gelitzen dian, ere mund libreetan, osa, gero, dauzkagu industrialde oso handiak, bai lezon eta bai oi hartzen duela orte batzukorre lanbarren ere ikizuten, e, oitamar hektariatako poligono bat, eta, bueno, bai denakokatu nahi dute, ba, gelitzen den e, espazio, espazio librean. Orgun, bai izango zen, saturazio bat ja, e, guztiz ez. Eta bueno, Jaizkibel Mendia, el dicho ko litzareke, era eh, ba, bat isolatua. Eh, ba, beste mendietatik, beste lurralde lurralde satik. Bueno, dioso, ba nidokate eh, galdera bat, biontsa dena gainera eta bueno, eh, seguro nago jendia Ba, bueno, informazio pila bat eman duzute, eta seguro jendia interesa daukala oneri buruz pixka gehiago jakiteko Orduan, ba nun biatzen alda onri buruzko informazioa, edo ze aldizkari gomendatzen aldu zuten, edo ze web horri? Ba, bueno, jaizki behielbizirik edauka e, web horri bat Ez, ez duanak gogorazen, e, justu, a, ba, elbidea, baina, jaizki bueno, behielbizirik... E, Google entzatuta Bai, bai ORJ genetiko iruber bai, Vbikoitza Jaizkibel bizireko ORJ.ORJ. Ez bai. bai. dago bai. galtzerek. Eta bueno, hori euki dugu, bueno, e, momentu batean hor ba, e, galdu galdu inda, horri hori eta guan egia berriro egune datzen eta bueno, hor hor kontsultatu pues, koment, gazaletik komentatu dituten informazio guzti hauek, eh ostenak, egon eh, arte aldeatu dian txostenak, eh, jaizki bizirik egatea ditun komunikatuak, eta bueno, la, informazio eugarri topatu daiteke. Bai Iosu, ba, eskertzen dizugu izugarri, eh, gurekin egotea, eta olako esposizio argia, eta, eta ona egitea, egitasmoaz, eta egitasmoaren inguruan dauden triki maioaz, eta Ori dena. Bueno, sería tu bai, eta bueno, ba suerte handia. Zer ez da beste zerbait gehitu geitu nahiko zenuke? Amaitu baino lehen. Bueno, ba ez aki ba ba datosen ilabeteetan eta urtetan ba, ba proiektu honi sakit aurre egin berko diogula, ez. Eta bueno, ba gillian ba alegazioak eta orain arte hemendian Argumento guztiak ez dira aski izango, eta zakiz, ba, zakiz, zakiz. Ba, jendea animatzea, ba, bera e aldetik egindezakena, ba, pixka bat ba, batzeko ez, e, proiektu honen e, aurka, eta, bueno, ba, agilan ba, zakiz, mobilizazioak egiten nazi beharko dugula, eta... eta, bueno, pues animatzea ez, e, hau ez da kasu isolatu bat hemen Jaizkibelengertatzen dena, ba ezakit orokorrean, ez? Eh, hira gertatzen ba Euskal Herrian eta mundu mailan, ez? Ba, gaude ekonomia baten mente, ba nun zaio jola ba, ba ez gure etorkizuna, es eh gure mendia, gure itsasoa, es pertsonak eta bueno, ordun pues herrihone aurre merkodiago ezakitu Esta, bueno, a piskata ni una tu galea ahí. Bai, Ostarra. Oson guilloso. Vale. Na, bueno, ba bueno, barrero eskermila eta ba suerte eta bueno, enteratuko gea, ¿ez? Mobilizazio eta z eta orrela. Bai, hori da. Hori da, horretako chingurriotsak izango duzuten. Hori da. Bai, esketsa da, bai. Bueno, va dices arte. Vale, mias carieso. Agor. Pues vale, agor, por ¡Adiós! ¡Basta ya de mierdas, Lai! ¡Basta ya de colonias, de anuncios de coches, de aguas minerales! ¡No queremos oler bien! ¡No queremos adelgazar! ¡No! Solo quedamos nosotros, amigos míos. Todo el mundo es tonto o moderno. ¡Sí! Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es terrorismo. Nekazaritza eta proiekto desarrollistei buruzko elkarrizketak. Ikas ezazu baratsa bat egiten. Xaboia, hortzetako pasta, hogia alagaragardoa eg. Ete artetero, zortzietatik bederatziak arte. HT gelditu elkarlanak eta txingudiko baraki kooperatibak egindako saio bat. Tsingurri hottsak! ausu ekoiztutako saio bat. Bueno Bea, ba, ausu izan da, gure lendabiziko elkarrizketa. Oso interesgarria. Bai, alas izan da. Gaina datu pila batekin. Agian gehiagi, ez? Bueno, norba interesa egonezkero ba, jendeak entzuten du ikuste yeah! Espero, egia well, esan, e, igual norbaitek daitu barko zu, zigun esateko ea gehiagi ez izan den Dereza behintza toso interesgarria Eta bueno, ba, entzun duzuten bezala kuña honetan Txingurri hotxak entzuten ari zarete Herri hotxaken e, saio bat eta irratian, larogeita beratzi puntu zazpi, ala larogeita mar puntu bost egoalden, aleiparralden zaudetan daren arabera eta gelitzen zaizkigu, ba, minutu gutxi, zortzi bat minutu bederatziak izateko eta xilozibeko programazioari hitza ba, e, e, e, emateko Go! Eta gogorazten dizuet e, urrengo asteartean berriz ere txingurri hotsak izango duzutela hemen antxeta irratian Hemen dikan gutxira, ba, gu bukatzen dugunean silozi bekoei, emango diegula antena Bederatzietatik kamarrak arte, beraien tartea duzute hemen antxeta irratian Eta bihar, herri hotxak e, bueltatuko da, behin ere, e, berriro ere barkatu, e, mundu hotsak askapenak egindako saioarekin. Gure irugarren saioa eta gure irugarren gaia izango da, jugo gozarete, ba, zehar, e, ba, gure kolaboratzaiez berriinak ezagutzen. Eta hori, e, bihar, mundu hotxak, antxeterratian, sortzietatik bederatziak e, arte. Azkatazun iraunkorra. Estatu batuarrek Irakeko inbazioari emandako izena. Duintasuna. Txilen Pinocheten diktaduraren garaian konzentrazio esparrui eman zitzaien izena. Azkatazuna. Diktadura Uruguay-erreko kartzel handiena. Lanak azke egiten zaitu, zaitu er. Ausbitzeko konzentrazio esparruaren sarreran zegoen esaldia. Isiltasuna Ixa... osasuna da. Diktadura Argentinarrean militarrek erabiltzen zuten eslogana. Demokrazia. eh eta munduan ilegalizazioak, atxiloketak, edo ta torturak. Demokrazia dodena. Bueno, bau zeuden eh eh promoa, baina noste konfunditu naizela eta guztiz e, bukatua zegona, bukatua dagoena ez da dala jarri, ordun bueno, bihar jarriko dizuet, eh, bederatziak arte, munduo txak eta gaurko saioa bukatzeko minututxo batzu faltatzen zaigen zaigu, zaiskigu, ba hasi garen bezala aingo dugu eta jaiskibelera txango bat eingo dugu. jaizkibelgoa resuman bizi garenok sinisten dugu hemen eskaintzen dizuegun dimentsioan murgiltzeko behar adineateak ireki halko dizkiozuela adimenari. Zorroztu itzazue ikus mira, entzumena, ukimena, usainmena eta begirunea. Urbildu zaitezte guregan Itzi itzazue begiak eta hartu arnasa, kresalaren igurtzi freskoa eta eguzkiaren izpien epeltasuna bere ganatu bitartean. Sentitu ezazue naturaren mugimendua zuena balitz bezala, bere olatuekin jolasean. Ez daitezte izutu finko egonkor talda ezinea ez denarekin, ez daitezte ikaratu menperatu ezin du zuenarekin. Itxasbideen bitartez bultzatu nahiko zenuketen mugikortasunak gure geldotasuna ekarriko luke betirako. Gertuko asistu bizian urrunera eramateak, urrunekoa paskar gerturatzeko gure erritmoa galeraziko luke zentzu gurpilzoroa elikatuz Bizitzaren sortzaia den mugimenduak albidetzen duen elkarren arteko komunikazioa itzaliko zatekeen gu dezagertarat